Частина друга. Розділ п'ятий. Уривок із «Ми вижили на чорному випускному» авторства Норми Вотсон. опубліковано в серпневому випуску Reader's Digest за 1980 рік у рубриці «Трагедії з реального життя». І все сталося так швидко, що ніхто по-справжньому і не зрозумів, що діється. Ми всі стояли, аплодували і співали шкільну пісню. Тоді я стояла біля столика помічників першого при головному вході, обличчям до сцени. Угорі блимнуло, і сильні лампи над сценою освітили щось металеве. Я стояла стіною Блейк та стелою Горан, і вони, здається, теж це побачили. Раптом у повітрі пролетіла величезна червона пляма. Вона частково плеснулася на панно і збігла донизу довгими патьоками. Я одразу зрозуміла, що то кров, ще до того, як вона впала на них. Стела Горан подумала, що фарба, але в мене було передчуття, таке саме, як тоді, коли мого брата збив сіновоз. Їх повністю залило. Керрі перепало більше. Вигляд вона мала точнісінько такий, ніби її вмочили у відро з червоною фарбою. Вона просто сиділа. Зовсім не рухалася. Той гурт, що був ближче до сцени, Джозі і місячні промінці, теж забрискало. У гітариста інструмент був чисто білий, і його геть укрило червоними цятками. Я сказала, «Господи, це ж кров!» Коли я це вимовила, Тіна закричала дуже голосно. Її ясно почули по всій залі. Люди перестали співати, і все навколо геть затихло. Я не могла ворухнутися. Приросла до підлоги. Я глянула вгору, і високо над тронами побачила два відра, що тилі палися, гойдалися і билися одне об одне. З них і досі ляпало. Зненацька вони полетіли вниз, а за ними потяглося чимало вільної мотузки. Одне з відер ударило Томі Роса по голові. Воно гучно бамкнуло, наче гонг. Когось це насмішило. Не знаю, кого саме, але то був не такий сміх, коли людині смішно чи весело. Сміх був дикий, істеричний і жахливий. У ту саму мить Керрі широко розкрила очі. Отоді засміялися всі. І «Я теж, Боже, мені поможе! Це було так дивно!» У дитинстві в мене була книжка диснеївських казочок, що називалася «Пісня півдня», і в ній та казка дядечка Римуса про смоляне опудальце. Там був малюнок того опудальця, що сиділо посеред дороги і скидалося на тих старожитніх артистів, які розфарбовувалися під негрів, із зачорненими обличчями і великими білими очиськами. Коли Керрі розкрила очі, вона виглядала точно як вони. У неї тільки очі не були червоні. А ще на них потрапило світло, від чого вони здалися скляними. Боже мене помилуй! Але найбільш на світі вона була схожа на Еді Кентора, який ото викочував очі, коли співав. Тому люди й засміялися. Ми не могли втриматися. Від таких речей або смієшся, або божеволієш. Керрі так довго була предметом жартів, що ми всі відчули, ніби стали того вечора частиною чогось особливого. «Ми ніби стежили за тим, як людина знову приєднується до людства, і я, наприклад, подякувала за це Богові. А тоді сталося оте. Той жах. Ми не могли зробити нічого іншого, лишалося або сміятися, або плакати. Та хто міг справді змусити себе розплакатися через Керрі після всіх тих років? Вона сиділа і дивилася на них, а сміх наростав, ставав дедалі гучнішим. Люди трималися за животи, складалися удвоє» і показувала на неї пальцями. На неї не дивився тільки Томмі. Він нібито сповз зі свого місця, наче заснув чи що. Але ніхто не бачив, чи його поранено. Він був надто сильно заляпаний. А тоді її обличчя розпалося. Не знаю, як це ще передати. Вона притулила руки до обличчя і важко підвелася. Потім ледь не заплуталася в ногах і впала, від чого люди засміялися ще сильніше. Вона наче зіскочила зі сцени, наче велика червона жаба зістрибнула з латаття. Вона знову мало не впала, але таки втрималася на ногах. До неї побігла міс Дежарден, і вона вже не сміялася. Вона простягла до неї руки, але тоді повернула якось у бік і врізалася в стіну коло сцени. Це було дуже дивно. Не перечепилося нічого такого. Її просто ніби хтось штовхнув, але штовхати було нікому. Кері побігла крізь натовп, притуливши руки до обличчя, і хтось підставив їй ногу. Не знаю, хто то був, та тільки вона полетіла обличчям уперед і залишила на підлозі довгий червоний слід. У неї вирвався якийсь уф, я це пам'ятаю. Від цього я засміялася ще сильніше, від отого її уфкання. Вона поповзла підлогою, а тоді підвелася і вибігла. Вона проскочила повз мене, я відчула запах крові. Пахло чимось хворим і зогнилим. Вона спустилася, перескакуючи сходи, а тоді вискочила з дверей і зникла. Сміх якось потроху вщухав. Дехто продовжував пирхати. Ленні Брок витягла велику білу хустинку і витирала нею очі. Салі Макманус уся зблідла, ніби її отот -от мало вивернути, але й вона хихотіла, наче не могла зупинитися. Білі Боснан просто стояв зі своєю диригентською паличкою в руці і хитав головою. Містер Люблін присів коло міз де Жарден і гукав, щоб принесли серветок. Міс де Жарден роз'юшила носа. Ви маєте зрозуміти, що все сталося менш ніж за дві хвилини. Ніхто не зміг скласти все в одну картину. Ми були приголомшені хтось бродив залою, хтось балакав, але не дуже багато. Гелен Шайрс розплакалася, від чого ще кілька дівчат пустилися в сльози. Тоді хтось закричав Лікаря, бігом кличте лікаря. То був Джозі Врек. Він стояв навколішки перед томіросом Росом на сцені, а обличчя мав біле, мов папір. Він спробував його підняти, від чого трон перекинувся і Томмі перекотився підлогою. Ніхто не поворухнувся. Усі просто глипали очима. Я наче вмерзла в кригу. Господи! Тільки й могла подумати я. Боже, боже, боже! А тоді додалася інша думка. Наче геть якась не моя. Я думала про Керрі. І про Бога. Усе так переплуталося, просто жахливо. Стела глянула на мене і сказала, «Керрі повернулася». А я сказала, «Точно». Двері до вестибюля махом розкрилися. З таким звуком, наче в долоні плеснули. Хтось там позаду закричав, і почалася штовханина. Усі разом кинулися до дверей. Я просто стояла на місці і не могла повірити баченому. Коли дивилася в той бік, саме перед тим, як до дверей підбігли перші люди, то побачила, як Керрі заглядає всередину, а обличчя в неї таке обмазюкане, ніби його індіанці розфарбували на війну. Вона всміхалася. Усі напирали на двері, гатили в них кулаками, але ті не піддавалися. Коли туди наперло більше народу, я побачила, що тих перших притисло до дверей, і вони тепер кректали і хрипіли. Двері ніяк не відчинялися. А їх же ніколи не замикали, бо так вимагають закони штату. Містер Стівенс і містер Люблін забрели в юрбу і почали відтягувати людей, смикуючи за піджаки, спідниці, за що вхопляться. Усі вирещали і шукали сховку, як худоба. Містер Стівенс роздав ляпаси кільком дівчатам і врізав віку Муні кулаком під око. Вони кричали до них, щоб усі бігли до пожежного виходу, де хто так і зробив. Тому вони й вижили, а тоді пустився дощ. Принаймні, я так спочатку подумала. Вода лилася скрізь навколо. Я глянула вгору. по всьому спортзалу вімкнулися всі протипожежні розприскувачі. Вода падала на баскетбольний майданчик і бризкала на всі біч. Джозі Врек гукав до хлопців зі свого гурту, щоб вони повимикали підсилювачі і мікрофони, але ті вже всі зникли. Він зіскочив зі сцени. Паніка коло дверей припинилася. Народ відійшов і тепер дивився на стелю. Я почула, як хтось, начебто Дон Фарнгем, сказав «Торба баскетбольному паркету». Кілька інших пішли подивитися до Томі Роса. Я раптом зрозуміла, що хочу забратися звідти. Я взяла Тіну Блейк за руку і сказала Тікаймо бігом!». Щоб дістатися до пожежного виходу, треба було пройти коротким коридором ліворуч від сцени. Там теж були розприскувачі, але вони не ввімкнулися. І двері лишалися відчиненими, я бачила, як тудою хтось вибігав. Але більшість людей стояла невеликими гуртами і блимала одне на одного. Хтось дивився на розмазаний кривавий слід на тому місці, де впала Керрі. Вода його потроху змивала. Я взяла тіну за руку і потягла до таблички вихід. У ту саму мить щось яскраво спалахнуло. Хтось закричав, а з колонок жахливо завищало. Я озирнулася і побачила Джозі Врека, що тримався за одну з мікрофонних стійок. Він не міг її відпустити. Очі вилазили йому назовні, волосся стало дибкі і здавалося, ніби він підтанцьовує. Його ноги совалися у воді, а з сорочки пішов дим. Він привалився до одного з підсилювачів. Вони були великі, по п'ять чи шість футів, і той перекинувся в воду. Вищання переросло у вереск, що роздирав вуха. А тоді щось іще раз зашипіло і спалахнуло. І все замовкло. Сорочка на Джозі зайнялася. «Біжімо!» – закричала до мене Тіна. «Бігом, Норма, будь ласка!» Ми вибігли в коридор, а за сценою щось вибухнуло, мабуть, головні рубильники. Я на секунду озирнулася. Мені було видно понад сценою, на якій лежало тіло Томі, бо кулісу було піднято. Усі товсті дроти освітлення знялися в повітря, вони витягувалися. Розверталися і звивалися, немов змії, в кошику факіра. Тоді один з них роздерся надвоє. Коли він упав у воду, спалахнуло фіолетовим, і всі закричали разом. Ми проскочили двері і побігли через стоянку. Мабуть, я вирищала. Не пам'ятаю допуття. Після того, як вони закричали, я нічого не пам'ятаю допуття. Коли ті високовольтні дроти впали на залиту підлогу, для вісімнадцятирічного Томмі Роса кінець настав швидко, милосердно і майже без болю. Він так і не усвідомив, що скоїлося щось варте уваги. Почувся якийсь дзвін та бряскання, яке миттєво пов'язав із відра для молока, дитячим спогадом про ферму свого дядька Галена, а тоді з... Хтось щось упустив. Музиками перед собою. Він краєм ока побачив, як Джозі Рек дивиться кудись над його головою. «У мене там німб чи що?» А тоді на нього впало наповнене десь на чверть відро. Ребро, що оперізувало дно відра, вдарило його по тім'ю, і, о, як боляче, він миттю провалився в непритомність. Він так і лежав, простягнувшись на сцені, коли пожежа, що виникла десь серед електричного обладнання, джозії місячних промінців, перекинулося на панно з венеціанським човнарем, а тоді на щурячі лабіринти зі старої уніформи, книжок та паперів за сценою і над нею. Коли через півгодини вибухнула цистерна з пальним, він уже був мертвий. Зі стрічки новин Associated Press у Новій Англії, 2246. Чемберленд, штат Мейн. Неконтрольована пожежа в об'єднаній старшій школі ЮНА Просто зараз. На час початку тривала шкільна дискотека. Указують на електричне походження запалення. Свідки кажуть, що шкільна протипожежна система спрацювала без попередження, спричинивши коротке замикання в обладнанні рок-гурту. Деякі свідки також указують на розриви основних дротів живлення. Кількість людей у вогненій пасці шкільного спортзалу оцінюють приблизно в 110 осіб. Повідомляють, що до пожежних бригад у сусідніх містах Вестовер. Моттон і Льюістон, надіслано запити про допомогу, і ці бригади вже виїхали, або мають виїхати найближчим часом. Наразі інформація про кількість жертв не повідомляється. Кінець. 22.46. 27 травня. 69.04.DAP. Зі стрічки новин Associated Press у Новій Англії. 23.22. Терміново. Чемберленд, штат Мейн. Надзвичайно потужний вибух струсонув об'єднану старшу школу, імені Томаса Юена в невеликому мейнському містечку Чемберлен. Три Чемберленські пожежні машини відряджені раніше боротися з пожежею в спортзалі, де проходив шкільний випускний вечір, не змогли нічим зарадити. Усі пожежні гідранти поблизу пошкоджені, а тиск води в міському водогоні в районі від Спрінг-стріт до Грас-плаза наразі відсутній. Один представник пожежних повідомив з тих штук позривані заглушки, з них тут били цілі фонтани, поки там горіли діти. Поки що вдалося видобути три тіла. Особу одного встановлено Томас Б. Мірс, чемберленський пожежний. Двоє інших, вочевидь, були випускниками. Ще трьох чемберленських пожежних забрали до мотинського шпиталю з легкими опіками й отруєнням димом. Вважається, що вибух стався, коли пожежа досягла шкільних цистерн з пальним, розташованих поблизу спортзалу. Також вважається, що сама пожежа почалася через погану ізоляцію електричного обладнання після порушення в роботі протипожежної системи будівлі. Кінець. 23 22. 27 травня. 70.119.Е.А.П. У СЮ були тільки учнівські права, але вона взяла ключі від матереної машини, що висіли на вішалці коло холодильника, і побігла в гараж. Годинник на кухні показував рівно 23.00. За першою спробою вона залила свічку і примусила себе почекати, перш ніж пробувати знову. Цього разу двигун кашлянув і завівся, і машина з ревом вискочила з гаража. задерши крило на повороті. Вона розвернулась, і задні колеса відкинули назад гравій. Материн Плімут моделі 77-го року вирулив на дорогу і завихляв задом, ледь не втрапивши на узбіччя, від чого їй стало млосно в животі. Тільки тут вона зрозуміла, що весь цей час із глибини її горла, наче звір із пастки, рвався стогін. Вона не зупинилася під знаком стоп, що позначав перетин траси 6 і Бек-Чемберлен-Роуд. Пожежні сирени кричали в ніч десь на сході, де Чемберлен межував із Вестовером, і на півдні, позаду неї, де був Моттон. Вона майже дісталася під ніжя Пагорба, коли школа вибухнула. Вона тупнула обгальма обома ногами і її кинула на кермо, як генчір'яну ляльку. Шини провищали по асфальту. Вона на силу намацала ручку і відчинила двері і вискочила з машини, прикривши очі від сліпучого сяйва. Згусток полум'я здійнявся в небо, тягнучи за собою реол дрижачих сталевих листів даху, дерева і паперу. Запах був густий і маслянистий. Мейнстріт освітило, наче фотоспалахом. У той страхітливий проміжок між секундами вона побачила, що все спортзальне крило школи Юєна перетворилося на випотрошену і випалену руїну. Ударна хвиля налетіла наступної миті і штовхнула її спиною на землю. Дорожнє сміття пролетіло повз неї раптом потужним поривом разом зі згустком теплого повітря, що невловимо нагадало їй про запах підземки, подорож до Бостона минулого року. Шипки домашньої аптеки і фруктової компанії «Келлі» дзвінко розкрешилися і посипалися всередину. Вона впала на бік, а вогонь саме залив вулицю світлом пекельного полудня. Те, що сталося далі, минуло для неї у сповільненому записі. Але її думки гнали вперед. «Мертві! Вони всі мертві, Керрі! Можна і не вгадувати, Керрі!» Зі своєю звичайною швидкістю. До місця події квапилися машини. Люди бігли в халатах, нічних сорочках і піжамах. Вона побачила, як з будинку, в якому містилися Чемберленський поліційний відділок і суд, вийшов якийсь чоловік. Рухався він повільно, машини їхали повільно. Навіть люди, що бігли, пересувалися повільно. Вона побачила, як чоловік на сходах поліційного відділка приклав долоню до рота і щось прокричав. Прокричав нечітко поверх завивання сирен ратуші і пожежних машин. Поверх ревіння вогняного чудовиська почулося щось схоже на агої, пережис цихаркає. Уся вулиця була мокра, на воді танцювало світло коло заправки Амока. Туди там бенс, а тоді світ вибухнув.